і настрій поліпшується, на душі розвиднюється. Кращого сеансу групового психологічного розвантаження й придумати. От, наприклад, запитання, чи варто йти в перукарню? У своєму салоні мод, де працювали самі жінки, Ірині ніколи б не спало на думку виставляти цю приватну тему на загальне обговорення. А тут можна просто посеред репліки «Магди», Штапики ми з тобою, Луїску, купували там, де й дюбеля, я це добре пам'ятаю, вставити запитання, дівчата, може мені варто кардинально змінити стрижку? І дівчата, мовчки оцінивши твою зачіску, висунуть по кілька переконливих аргументів за чи проти, швидше за, бо якщо Ірина запитує, отже вже зважилася на експеримент. Стрижки вона міняла часто під настрій, під подію, під нове захоплення. Залишалася постійною лише щодо кольору, воронячого крила. Луїза теж полюбляла змінювати зачіски, але завжди на довгому волоссі. Довге волосся, говорила вона, найпереконніша принада жінки. Збирала свої вогняні кучері у хвіст, піднімала у високу зачіску, скручувала низьким джгутом на потилиці або підгортала її кріпила гранадлями. Ренадлі – шпильки для волосся. Та так, що складалося враження, ніби вона зважилася на стрижку каре. Подібні перукарські розваги не надто цікавили вічно заклопотану Галю. її влаштовував один і той самий каштановий колір і одна і та сама довжина по плечі. Магда ще в студентські часи знайшла свою стрижку. І роками зберігала вірність класиці. Її попелясто русяве волосся слухняно тримало задану форму, дивувало рідкісним природним кольором, який не могла б дати жодна фарба. Замовили ще кави. А може вина? – запропонувала Луїза і знов покликала офіціанта. У вас тут є червоне сухе? – забула назву. – Дуже хороше. Місяці два тому саме тут коштувала. Воно має присмак шкіряних рукавичок і ледь відчутну нотку котячої сечі. Молоденький офіціант, на вигляд старшокласник, помітно знітився. На розгубленому обличчі виразно читалось запитання. «Ви це серйозно чи жартуєте?» «Піду, пораджуся», – знайшов він вихід з ситуації, та з удаваною солідністю, без зайвого поспіху, попрямував на кухню. «У них тут є сомельє», – поцікавилась Магда. До речі, «сомельє» — слово українського походження, озвалась Луїза, не знали? Він сам на лє. Магда усміхнулася і без зайвих вступів розповіла дівчатам свій сон. Ніби вона збиралась на прогулянку з маленьким хлопчиком. Він був смішний, заспані оченятка, русяве, скуйоджене волосся. Вона шукала його шапочку і рукавички, Дивуючись при цьому, літо ж на дворі. Має бути тепло. Для чого? Шапочки-рукавички. Маленький хлопчик це до клопотів, пояснила Галя. Ти сама казала, що до книжкового форуму маєте видати кілька нових книжок. Маду, ти просто замерзла вночі, висловила свою версію Ірина, тому й теплі речі в вісні шукала. Я перепрошую. Біля їх столика знов стояв хлопчина-офіціант. Якщо в тому вині був присутній ще й виразний акцент гіркого перцю, то ви у нас куштували італійське Монтеполі 2003 року, повідомив офіціант. Або це було грузинське, це нандалі. А, згадала, зраділа Луїза, це було кларет, французьке вино, точно. Забула, а тепер згадала, вибачте. Принесіть нам, будь ласка, пляшечку і трохи сиру з голубою пліснєвою. Назву, як ви вже зрозуміли, я забула. Горгонзола. Баварія Блю. Хлопець повністю реабілітувався в їх очах. Йовне обличчя від хвилювання пішло червоними плямами. Чотири дорослі жінки дивились на нього з повагою. Вони таки визнали, що мають справу з професіоналом. Підпліснялий сир та під вино, у якому троє намагалися віднайти присмак –